Запитав я. «Я той, кого не пам'ятають?» Відповів він без емоцій. «Мене звали Денис. Колись». Він вперся лобом у скло, хоча скла не було, і прошепотів. «Я забув своє прізвище. Забув, де жив. Забув маму. Тепер залишилось лише ім'я. Коли забуду і його, зникну» мені стало важко дихати навколо стемляви виникали інші пасажири жінка в пальто затискаючи в руці дитячу рукавицю сивий чоловік у старому костюмі з обручкою на пальці підліток у шкільній формі їхні обличчя були розмиті неначе фотографії що не встигли проявитися це загублені прошепотів я він кивнув Ті, кого світ забув. Вони були, але тепер ніде немає слідів, ні записів, ні фото, ні спогадів. Але я тут, мене пам'ятають, сказав я. Він повернув до мене голову. Це тимчасово, пам'ять слабне. Людська пам'ять – це пісок. Станція чекає, поки вона Мій живіт стисло від страху. Потяг сповільнив хід. Тунель перед нами світлів, а потім відкрився у величезну порожню платформу. Без людей, без каз, без виходів. Тільки один знак, написаний блідими літерами. «Станція 13. Кінцева. Двері, яких не було, відкрилися. Усі пасажири вийшли. І я теж. Під ногами відчувався холод бетону. Але ноги не залишали слідів. Ніхто не залишав. Платформа була туманна. Ніби світ існував лише наполовину. А тоді я побачив себе. Мій силует стояв біля колони. Темний, розмитий, але впізнаваний. Ти повернувся. Я йшов до нього, але кожен крок ставав важчим. «Хто ти?» – запитав я. Темний чоловік нахилив голову. «Я той, ким ти станеш» коли вона забуде твоє ім'я, коли світ не згадає тебе, коли станеш тінню. Він простягнув руку не для нападу, для привітання. «Прийми місце поруч, залишайся з нами». Я бачив, навколо стояли десятки, сотні тіней, всі безликі, мов силуети з диму. Ні, прошепотів я, Анна пам'ятає, вона пам'ятатиме. Темний я зітхнув, всі обіцяють, всі кажуть, я не забуду, але пам'ять має межі. Вона стирається часом, болем, сном, і тоді станція приходить. Раптом платформа здрогнулася, світло згасло. Тінь А обернувся різко. «Це не повинно було трапитись», – прошиків він. «Вона бореться. Вона згадує. Я зрозумів. Анна пам'ятає так сильно, що це болить станції. Світло на платформі блимало, перегоряючи. Стіни тріскали, як скло під тиском. Тіні навколо закричали». Не голосом, а тишею. Вони танули, розсипались пилом. «Зупини його!» – закричав хлопець з навушниками, хапаючись за голову. «Вона руйнує станцію! Вона згадує тебе!» Темний я кинувся до мене, схопив за горло. «Виведи її звідчи! Вона не повинна пам'ятати, інакше всі зникнуть!» Його пальці стискалися, але я не задихався. Я не був тілом. Я був пам'яттю. І я прошепотів. Я не відпущу її. Тінь відскочила, мов опеклася. А з темряви платформи вирвалося світло настільки яскраве, що все навколо обвалювалося. Станція руйнувалася. «Ні», – завив темний голос, – «вона не повинна пам'ятати. Люди не мають права навіть знати, що ми існуємо». Я бачив, як плита під ногами тріскає, провалюється. Туман розриває простір. Потяг скригочить металом. І в ту секунду, коли станція почала валитись, я раптом почув. «Я пам'ятаю тебе». «Я люблю тебе! Не віддавайся!» Голос Анни. Справжній. Реальний. Живий. Світло вирвало мене з темряви. І все зникло. Коли я відкрив очі, був у ліжку. В кімнаті. У тиші. Не в метро. Я вдихнув повітря. Я був... Живий? Анна сиділа поруч, притиснувши руку до губ, обличчя в сльозах. Очі червоні. Ти був майже мертвий. Її голос тремтів. Ти перестав дихати на хвилину. Я кричала твоє ім'я. Я не віддала тебе. Я не забула. Я стиснув її пальці. Твердо. Сильно. «Живо! Я повернувся. Прошепотів я завдяки тобі. Вона обійняла мене, не відпускаючи ні на секунду. Я не дам їм забрати тебе ніколи». І тоді я глянув у дзеркало напроти ліжка і побачив себе чітко. Ясно, я був реальний, я був повністю тут. Але у дальньому кутку від біля дверей, на мить, одна секунда, не більше, промайнув темний силует. Тінь, яка нагадувала мене, і вона посміхнулася. Глава 24. Ми вийшли з будинку удвох, я і Анна. Я відчував, що місто реагувало на мою присутність, ніби чужий організм, який намагається відторгнути те, що не має існувати. Ніхто на нас не дивився. Але всі проходили повз мене роблячи ледь помітний крок у бік, навіть не усвідомлюючи цього. І кожного разу, коли хтось проходив надто близько, я чув у грудях коротке, різке тремтіння, Ніби тіло втрачало щільність. Ми йшли швидко. Центр міста. Годину пік. Шум. Люди, машини. Реклама. Світ жив звичайним днем. Тільки я ні. Анна знову і знову стискала мою руку, перевіряючи, чи я ще поруч, чи відчуває мене шкіра, тепло, дотик. І поки вона тримала, я був. Ми зайшли в адміністративну будівлю. Анна рішуче підійшла до інформаційної стійки. «Мені потрібно знайти людиню», – твердо сказала вона. «Дата народження, фото, дані – все є». Працівниця поглянула на мене. Її очі ковзнули крізь мене так, ніби я був тінню на склі. «Хто з вас?» – спитала вона, дивлячись лише на Анну. Анна обернулась на мене, стискуючи мої пальці. «От він!» – вона показала на мене. «Він стоїть прямо тут!» Жінка повільно повернула голову на порожнє місце. «Я нікого не бачу!» Анна продуктувала дані. Жінка ввела їх в систему. Через кілька секунд похитала головою. «Запис» Видалено. Людина з цими даними ніколи не існувала. Ви, мабуть, помилилися. Анна підняла голос, не маючи сили стримуватися. Як? Помилилася? Ось він стоїть. Він живий. Торкається моєї руки. Він дихає. Люди в коридорі зупинялися. Дивилися на Анну. Але не на мене. Після десятої спроби довести очевидне для неї і невидиме для інших, Анна раптом почала задихатися. Її очі наповнилися сльозами, пальці затремтіли. Я повів її на вулицю, обійняв і пригорнув до себе. «Не треба», – сказав тихо. «Цей світ уже почав мене стирати». Ми дійшли до площі. Попереду станція метро. Звичайно, з мапою, ескалатором, рекламою, але там, де раніше був стенд зі схемою ліній, тепер висіла нова. І я одразу побачив лінія 3 додаткова гілка. І в самому кінці – Маленька темно-сіра точка, без назви. Анна завмерла. «Бачиш?» «Та я бачив не лише точку. На станції попереду біля турнікетів стояли троє людей, нерухомо, дивлячись на нас. Занадто нерухомо, занадто рівно. Їхні обличчя були розмитими, не наче хтось стер риси, але залишив контур людей. Анна зробила крок назад. Це вони. Я кивнув. Ті, кого стерли. Вони не рухались. Не говорили. Просто чекали. Один з них повільно підняв руку і вказав на мене. Не Анну, мене. І саме в цей момент світ різко здригнувся. Трамвай, що проїжджав дорогою, розчинився в повітрі. Автомобіль, який стояв на світлофорі, зник, ніби його й не було. Голоси людей стихли, залишився тільки я, Анна і ці фігури. Світ стирав зайве, щоб забрати мене назад. Ганна притиснулась до мене. Її подих став частим. Шалений страх рвався з грудей. «Ми тікаємо?» – прошепотіла вона. «Якщо побіжимо, вони підуть за нами. А якщо залишимося?» «Вони заберуть». За спиною пролунало знайоме металеве зітхання. Я знав цей звук. «Рейки. Прямо під ногами». Станція почала прокидатися. Плити асфальту по центру площі розсунулись, оголюючи темну шахту вниз. Ліфти офіційної станції зупинилися. Освітлення згасло. Крізь туман у коридорах метро з'явилися поїзди. Без світла, без звуку, порожні. Один з них відчинив двері. Ганна різко розвернулась. Не смій! І це було жахливіше за будь-яку примару. Двері поїзда повторили її голос. Не смій! Точно таким самим тоном, точнісінько її голосом. Анна відступила, хапаючи повітря. Потяг повторив ще раз і ще, іще. Кожного разу з її інтонацією, її хрипотою, її страхом. Я стиснув її руки. Я тут. Я реальний. Поки ти мене тримаєш, вони не можуть. Та фігури біля торнікетів почали наближатися. Крок за кроком. Плавно, мов по воді. Тіні без облич, стерті зі світу. Тільки я можу стати за кілька годин? Анна задихалась. Її серце билося, як скажене, і тоді я прийняв рішення. «Анно, біжи!» «Ні!» «Якщо вони заберуть мене, це кінець. Але якщо заберуть нас двох, світ навіть не знатиме, що ми існували!» Вона трусила головою. «Я не піду!» Я взяв її за обличчя, змусив подивитись в очі. Якщо ти втратиш мене, я стану тінню. Але якщо я втрачу тебе, я зникну вдруге. Фігури підходили все ближче. Я прошепотів. Біжи. Анна різко вирвалася, але не для того, щоб утекти. Вона схопила зі столу металевий штатив від рекламного стенда і стала переді мною. «Спробуйте!» Її голос лунав твердо, навіть коли сльози текли по щоках. І тоді світу довелося реагувати. Площа здригнулась. Безлюдні вагони під'їхали ближче. Станція 13 відкривала двері, вимагала, кликала. Але Анна стояла між мною і тінями Маленька, смертна, жива. Якщо він піде, я піду з ним, сказала вона. Я не відпущу. І вперше за весь час тіні зупинились. Світ не був готовий до цього. На телефоні спалахнув екран. Повідомлення – нуль. І в ту ж мить щось різко змінилося. Я відчув холод, сильний пронизливий як удар по кістках. Тіло стало напівпрозорим. Я бачив крізь власні руки, крізь груди, крізь себе. Анна закричала. «Ні, не забирайте його!» Та голос майже не звучав, повітря не пропускало звук. Фігури зробили крок уперед, я зробив крок назад – і зник на секунду, потім на дві, на три. Анна, останнє, що я бачив, стояла, втупившись у місце, де я щойно був, а світ розпадався на пікселі, гудів, крутився, зливався в Темряву, і раптом вибухнув світлом, і я опинився там, де все почалось, у вагоні. Сам. Темрява попереду. Станція тринадцять чекала. Глава двадцять п'ять. Я відчув, що існую знову, як падаюче тіло відчуває землю за мить до удару. Темрява зникла, замінилася холодним світлом. Я сидів на пластиковому сидінні у порожньому вагоні. Ні людей, ні музикування рейок, лише тихе рівне гудіння, схоже на дихання самої станції. Поглянув на свої руки. Напівпрозорі. Пальці розчиналися у повітрі, наче дим. Ні, прошепотів я. Голос прозвучав глухо, ніби товсте скло. Ехо не поверталося. Я встав, тримаючись за поручен. Вагон хитнувся, але поїзд не рухався. Вікна були... Чорними, нетонованими, порожніми. За ними не було тунелю, стін, вогнів. Просто чорний простір. Я пішов до дверей і натиснув кнопку. Жодної реакції. Лише тиша. І тоді я почув голос. Не зі сторони, не з динаміків. Прямо всередині голови ти повернувся. Я застиг. Голос був чоловічий, без емоцій, одночасно близький і далекий. «Хто ти?» – прошепотів я. «Ми ті, кого світ забув». І раптом вікна не стали вікнами. Поверхня потемніла, стала матовою, і на ній проявилися силуати. Люди. Вагон повільно заповнювався фігурами, прозорими, сірими, мов тіні. Вони сиділи на сидіннях, стояли вздовж проходу. Ніхто не дихав, ніхто не рухався. Лише порожні погляди на мене. «Я не ваш, я живий!» Одна з фігур повернула голову. Повільно, з хрустком, як сухий лід. «Ти був живим, тепер між!» «Я повернуся, я знайду дорогу!» Ніхто... Не повертається. Ти бачив нас на поверхні. Ми тіні без імен, кожного стерто, кожного поглинула станція. Двері вагону раптом розсунулись. Я різко відступив. Там не було платформи, лише темний нескінчений тунель який тягнувся вперед, ніби велика паща. Вітер ударив у груди, холодний, сирий. Із темряви пролунали кроки, наче хтось дуже близько. Але я не бачив нікого. Тоді світло в вагоні почало мерехтіти. Сірі фігури повільно повертали голови у бік дверей. Усі. «Одночасно. Вона йде». Я замер. «Хто?» «Та, що не відпустила.» Я знав. Я відчув це так сильно, як не відчував нічого з моменту зникнення. «Анна». «Вона не зможе сюди пройти», – сказав я. Якщо любить, зможе. І в ту ж мить із темряви пролунало її ім'я. Олексію! Я мало не впав. Це був її голос. Реальний. Живий. Вона була поруч. Вона йшла сюди. Я рдунувся до виходу, але сірі фігури одночасно підняли роки, заважаючи пройти. Повітря стало густим, Важким, немов гелем, вона не повинна бачити. Живі не мають ступати сюди. Відійдіть. Я прорвався, штовхаючи невидимий спротив і вискочив з вагона Отемєв. Тунель був нескінченним. Стіни вологими, шорсткими, вогні згасали один за одним, лишаючи вузький промінь позаду. Анно, — закричав я. І голос відбився глухим відлунням. Далеко попереду спалахнув ліхтарик. Потім другий. «Олексію! Я тут!» Я побіг. Стіни вібрували. Під ногами тряслися рейки. Станція була проти цього. Темрява попереду стискалась, немов жива. Шурхіт, шелест, немов тисячі голосів шепотіли одночасно. «Анно, не йди далі!» «Я не залишу тебе!» Її голос тремтів, але був твердий. Світло ліхтаря наближалось. Я майже бачив її фігуру, силует, тремкі руки. І тут тунель розірвав крик. Нелюдський, глухий, хрипкий, як розірваний метал. З обох сторін почали сходитися стіни. «Назад!» – я закричав, але Анна бігла до мене. Я кинувся вперед, майже падаючи, і нарешті побачив її обличчя, бліде, у слізах, але живе. Вона простягнула руку. «Хапай!» Я кинувся, і в ту ж мить тунель зник. Світло погасло. Залишився лише... Темний провал Я опинився в іншому місті Одному з вагонів Але не тому, з якого вибіг Тут було світліше Вікна показували станцію Сіру, довгу, без назви Але я знав її Станція 13 На платформі стояла Анна Жива, справжня Бліда, тремтлива, з ліхтарем у руці. Вона дивилась прямо на мене. «Олексію!» – прошепотіла. Я приклав долоню до скла, і Анна зробила те саме. Наші долоні розділяло лише тонке скло, але світ реагував. Скло під долонями почало світитися. Неонова лінія пульсувала білим, потім червоним, потім зникала в темряві. Гучномовець на станції увімкнувся: тріск, шум і ніжний жіночий голос. Наступна станція, вихід назавжди. Поїзд смикнувся. Анна закричала Ні! Зупинись! Вона била по дверях, стуклу навглухо, без відповіді. Я бив зсередини не відпускаю. Поїзд почав рухатися. Анна побігла поруч, по платформі. «Олексію, я витягну тебе, я знайду спосіб!» Вона бігла, поки вистачало сил. Потім платформа закінчилася. Вона зупинилася, забихаючись, стискаючи ліхтар. І тоді вона сказала те, що вбило тишу. «Якщо ти зникнеш звідси, я піду за тобою!» Я бачив її навіть тоді, коли поїзд зник у темряві. Я чув її голос навіть тоді, коли гул тунелю став тишею. І єдине, що виривалося з моїх губ, тільки не це, бо я знав, вона зможе. Глава 26. Поїзд майже не звучав. Не гуркотів, не тремтів. Він ніби ковзав у порожнечі, крізь чорний простір де немає часу. Я сидів на краю сидіння, стискаючи поручень, ніби він міг утримати мене у світі, де я вже не належав. Переді мною сиділи інші, стерті, порожні, ті, що зберігали форму, але втратили суть. І коли один з них повільно повернув голову, я вперше побачив очі. Вони були непорожніми, в них був біль, нестерпний, німий, але справжній. «Ви всі живі?» – запитав я. Одна тінь хитнула головою. «Ні, ми забуті. Це гірше за смерть». Поїзд спинився різко. Світло мигнуло, двері відчинились. Я вийшов. Станція порожня. Бетонні стіни, вологі від часу. Жодного напису, лише номер 13. На платформі старі годинники без стрілок, покручені лавки, двері, що ведуть у темряву. І диво Антикварний кіоск із газетами та листівками. На прилавку лежали старі фото. І серед них – моє. Мій портрет. Я стою біля входу в метро. Сміюся навколо люди. На звороті надпис. «Останній день. Ти». Не повернувся. Я різко обернувся. Хто це залишив? З темряви з'явилася тінь жіночої постаті. Бліда, прозора, але ніжна і справжня. Вони зберігають нас тут. Кожного, кого світ забув. І мене збережуть тут? Якщо Анна перестане пам'ятати, я відчув, як щось розриває груди. Вона не забуде. Тінь подивилася на мене довше. Любов утримує, але пам'ять слабка. У неї буде життя, у неї буде час». «Ти станеш сном!» Я опустив голову. «Що я маю зробити?» Тінь показала на старий телефон-автомат на стіні. Єдиний предмет, який світився теплим жовтим світлом. «Тут є шанс!» Я підійшов. Стара трубка. Пошарпана. Метал холодний. Це двері, але кожні двері потребують плату. Яку? Тінь не відповіла. Просто зникла. Я підняв трубку. Замість гудка – Тихе дихання, живе, і раптом голос Анни. Алло, Олексію, ти чуєш мене? Я відчув, як серце вибухнуло болем. Анно, я тут, я шукаю тебе, всі входи зачинені, але я не піду, я... Я... «Люблю тебе! Ти мусиш повернутися!» Я вкрав подих. «Я також люблю тебе!» Тиша. Потім інший голос у трубці. Глухий, холодний, ніби з глибин землі. «Щоб повернутися, ти маєш заплатити пам'яттю». Я стиснув трубку. «Що ви маєте на увазі? Світ не може тримати тебе двічі. Якщо хочеш жити, станція забере все, що пам'ятаєш». Я застиг. «Пам'ять, моє дитинство, батьків, друзів, професію, себе і Анну». Якщо я забуду, вона стане незнайомкою. Я дихнув важко. А якщо я не заплачу, залишишся тут. Без імені, без часу, без голосу. Справжня смерть – це не кінець, це вічне зникнення». Анна кричала в трубці, «Не роби цього, ми знайдемо інший вихід. Почекай, я прийду за тобою». Її голос ламав мене навпіл. Станція завмерла, світ не рухався, час зупинився. І я зрозумів. Рішення зараз. «Я прошепотів, якщо я забуду». Чи зможу я полюбити її знову? Голос відповів. Любов – це не пам'ять, це вибір. Я упустив голову. Я готовий. Тиша. Потім повільний подих у трубці, як зітхання підземелля. Ціна прийнята. Світла спалахнули. Станція затремтіла. І все вибухнуло. На одне серце дихання темрява. На друге тиша. На третє світло. Ти несе промісто, ще не. Ти си позорovatel, позорувател, а позорovatel завжди дске длає одну велику хибу. Яку? Випалив сам. Dívka se usmála, chladně. Myslí, že mohou odejít, aniž by zaplatili. V tu chvíli se z tunelu ozval zvuk, ne kroky, něco mnohem těžšího, jako železo táhnuté po betonu, něco, co dýchalo, Dívka ustoupila, přišel zprávce a pevně sevřela metjuvu ruku. A já poprvé v životě pochopil, co je skutečný strach. Neboj o život, ale boj o to, abychom nestratili sami sebe. Глава 27. Коли імена повертаються. Фінал роману, станція 13. Світ повернувся. Раптово, різким білим світлом, холодним повітрям і звуком дощу по металевому даху. Я лежав на лавці біля входу в метро, під тьмяним ліхтарем, ніби мене просто залишили тут без пояснень і без минулого. Я відкрив очі. Каплі падали на пальто. Люди проходили повз. Нічого не здавалося дивним, і водночас я не знав, хто я. Я сів, обхопив голову руками. «Все добре?» – пролунало поруч. Жіночий голос. Тихий, розгублений, теплий. Я повернувся. Переді мною стояла вона. Темне пальто – Мокре волосся, очі у відчаї та надії одночасно. Я не знав її імені, а вона знала моє. «Олексію!» – голос зірвався. «Ти живий?» – я не відповів. Її обличчя здригнулося, коли вона побачила порожнечу в моєму погляді. Вона підійшла ближче. «Мене звати Анна. Ми...» Ми давно знайомі. Я намагався знайти хоч щось звук, спогад, обличчя порожньо, білий простір. Вибачте, я ковтнув, я не пам'ятаю. Вона закрила обличчя руками і тихо заплакала не голосно, не театрально. Так плачуть люди, яким здається, що світ Закінчився. Я не знав, що робити. Не знав, чи маю право торкатися її. Але щось всередині підказало. «Підійди». Я обережно поклав руку на її плече. Вона здригнулася і не відштовхнула. «Це все я винна. Я не повинна була шукати. Не повинна була втягувати тебе. Якби не я...» «Стоп!» Я тихо сказав. «Ви не винні. Я живий. Це вже добре». Вона підняла на мене очі. «Ти не пам'ятаєш нічого? Ні мене, ні себе?» «Ні». Пауза. «А серце? Воно пам'ятає?» Вона сказала це ніби жартом, але голос тремтів. Я не знав, що сказати. А потім сталося. Я не згадав. Я відчув. Щось маленьке, тепле, тихе. Не образ, не слово. Просто сила, яка тягла мене до неї. Я спитав. Можна просто постояти поруч? Вона кивнула, і ми стояли під дощем. Дві людини, одна з яких пам'ятала все, а друга – нічого. Але в цій рівновазі було щось правильне. Через кілька днів. Анна забрала мене з лікарні. Лікарі сказали амнезія. Можливо, тимчасова? Можливо, ні. Вона показувала мені фотографії. Наші. Смішні, невдалі, теплі. Іноді я бачив у власному погляді щось знайоме, але коли намагався торкнутися, спогади зникали. «Ти любив каву з гардамоном?» Вона посміхнулася. І завжди сперечався з баристами, що вони сиплять недостатньо. «Звучить, як я», – сказав я. Ми ходили містом, яке я мав би знати. Я слухав її голос, і він звучав як місце, де хочеться залишитися. Ніч. Я прокинувся від того, що щось туманило мене. Я не знав, що. Я одягнувся і пішов сам. Вулички були порожні. Холодні ріхтарі світилися, як чужі зорі. І я вийшов до метро. Закритий вхід всередині темрява. Я підійшов до скла і раптом подих зупинився. На дверях з внутрішнього боку був напис «Тонкий, ледь видимий, ніби намальований туманом». Ти повернувся. І в той момент я зрозумів «Місто пам'ятає мене, а Анна не дала мені впасти у порожнечу. Я розгорнув аркуш, який лежав у кишені пальта. Я не пам'ятав, як він там опинився. На ньому одним реченням. Любов – це не пам'ять. Це вибір. Мій почерк. Тоді я зробив крок назад. І я усміхнувся. Не тому, що згадав, а тому, що знав. Я знайду шлях до себе і до неї. Епілог. Наступного ранку я сів навпроти Анни і сказав, Я не пам'ятаю минулого, але якщо ти не проти, я б хотів створити нове. Вона усміхнулася крізь сльози. «Це все, про що я мріяла?» Вона взяла мене за руку. Її пальці були холодні від ранкового повітря, але тепліші за весь світ. І коли ми йшли вулицею, мені здалося, що десь під землею тихо, непомітно для інших, зникла одна станція без номера або з номером, який ніхто більше не знайде. Тринадцять. Бо нарешті хтось повернувся.